Berrisail nagusia, Pantzo irigarai aurkezle eta etzen ziburuko ikastegietan girobera atzo. Eskola publikoaren estrena ofiziala egiten zela, parian ikastolako aurrek elektrikari gabe egiten zuten sarzea gure erri bortea Marcaieta bionako apespikoa Iraken, ango errifuziatu giristinuen kampamenduak bisitatu ditu, horien errezibitzeko familia sustengu sare bat muntatu nahi luke horai hemen. Merkatalitza ganbara sustenguz, Sibiruan ez bada enpresa beririk sortu azken demoletan, enpresa handanabat ahatik harra izan da bereziki komertzuetan eta emazteheri eskerra. Aro lanotzu euritzuare ganditaiken, noiz Eta, jara, hori, aste osuaren zatostegunean obetze txipi bat, baina negun euria okanen dugu, momentuko zamairu grado, eta temperaturak freskatuko dira, sortzi gradoaren inguruan. <hazurra> Argin darri gabe eta elektrika egiteko tresna batekin, molde hortan itzuli dira oporretarik, Ziburun kaskarrotenia ikastolako, ama iru ikasleak onduan den Ziburuko Eskola Publiko berriaren estrena, egunien berian, egoitza berritu eta berdiren guzieken dira batzu Eskola Publikoak eta bestiak baldintza, ezin prekariuagoetan, aitzi berrez apireinen reportaia. Oleta hauzoko eskuntza zentroa egokitzeko prestutasun oso du puluk. Hori dela aukera bakarra omen. Herriko eskola publikoaren inaugurazioan mintzatu gara berarekin. Elektrizitatea, gurasoak eta sehaskak mobilizatzeko kendu duela adierazidigu. L'elektrizitea gupe, lu, on la pa gupe, parce que ze n'e ze anuio. Mais ze pluto, jolaku, Zer gehiago, egin ote daitzen? teken galdetu diogu Pascal Indoz zehaskako lendakariari. Nik argita berbi dut, larun batean eto gima farat eta puntxo. Nola, oh maluruzki eta ez da simbolo bat, eta simbolo hori ez dugu guk landu, eh? Ola da. Or, argit garbi ikusten da gure tokia iparkaldean. Horren kontra holdartu nahi barin madugu badaz, sistema simple bat. Da larumatean, unaratetok hilauetan eta gurekin pasatu denbora gozo bat nola nikala ala ere esperut uh, alaitxu izanen dela. Nola denen artean izanen girelarik eta ez hola bazterturik, ba denen artean izanen girelarik indar zerbait loktuko dugu gure artean eta ea bertze bizpairu hilabeteren zat indar beritzen giren. Laida Mujika, kaskaroteniako lendakariak larumateko manifestaldia ...biziki importantea dela azti marratu du. Bai, guretzat e, pixkat da... ...zakit hor dagoa edo... E, ...botatzea ez... ...manifaren aia ja, iritsigira puntu bat era ino... ...nun behar dugun... E, ...erakutsi, barriogun erakutsi hau zatez jaunari... E, ...ba hori... ...ainiz garela, ez garela bakarrik hamar familia baizketa Euskal Herri osotik badula... ...kriston sustengoa... ...ba dela ez duena ulertzen zertan adirenen... ...eta nola ziritsi garen honetara... Orduan la manifestaren bitartez importantea da agenda iniziarri hori zatea eta presioa ematea uzatezarite dela uzatezarri bazaki ni bere inguruko norbaiti erraitzeko gizon honi gelditzeko mm -hmm. aspera astakeria horrekin Biziki kesua agertu dira kaskaro teniako amairu ikasleen gurasoak. Pulu bururaino joanen dela uste dute, baina aiek ere ez direla gibelean geldituko azpimarratu dute, ez direla kokilduko. Larun bat abitarte, arratsaleko zazpiter dietan elgarrateratzeak deitu dituzte ziburuko biribilgunean. Eta bestalde berriun euro pagatzela arte kondenatua izan da, Joel ez hiztiak prokuradorerakurrriren es eseileko ati galdegina eandakote Judek Jean Michel Kolo arraangoitzeko uzapezak irrefusatu zuen bigizonen hezkontzia legia bokatua zelarik alta, Baioako subpreturadat deitua izan zen, eta memenu hartan bihelreterazi izan ziren, bat bere sustenguz, bestia hezkontza homosexualaren aldekoela, bialdegirien arteanpataska batzui izan ziren. Eta joel zistiak errastatua izan zen eta ondotik hauziteratua atzue manden erabakiaren arabera berri hon eururen pagatzerat behartua da. Irakerat, pidaiak egin behiru, markaiet, baionako abizpikoak angorrifusatu giristinuen kampamenduak bisitatu ditu, islamistek beren etxeetatik aizatu dituztenak apezpikutek jaren sustengo guzia adierazteko intzagita. Bidaiatzeko ohitura hartzen ari da bai Mazkaie baiionako apezpikua. Erbilen egonda eta gaur egun kasik milioita erdi errefusiatu direla esplikatu du horietarik zorzehun mila kurdistanen. Errefusiatuen artean ehunta berrogeita hamar mila giristinoak dira hiru kampamendutan banatuak. Paueko kalde Elkarteko presidentearekin egin du biddaia, irakeko berrogeita bost familia kaldear baiira gaur egun pauen. Bidaiaren arrazoinak esplikatu dizkigu Mazkaie apezpiikuak berak. Je l'ai fait d'abord parce que savez, nous avons à Pau communauté de 45 familles caldéennes. Berroko 5 familia kaldea ard ditugu pauen eta beren familiako kide batzu iraken erbilen edo beste toki batean errefusiatuak dira. Etaien sustenguz egin dut, praktikanteak baitira gure lisetan, ekialdeko giritinoen sustenguz ere, unkitzen hauen drama bat baita bizi dutena. Ituritzen zaizt Francesak beti unkitu gaituela ekialdeko kristautasunak familia de refugié en Irak. Momentuz, bat vida onartu dizkie andikatera nahiz duten giristinoei, baina zerrenda luzatzen ari dela eta, sustengu bat sortu nahi dute Iraken bizi diren familia giristinoei harrera familiak atzemaiteko Frantzia lurraldean eta iparraldean ere. Giristino bezala beharrezkoa ikusten zuen Irakeko errefusiatu giristinoei bizita egitea, baina ezti gusalatu nahi izan Markaia Pezpikoak zein izanen den bere ondoko daia bestal de departamento duntako eta landesetako ego-parteko Erdesoako laborariek manifestaldi bat eginen dute Biarr Pauena Gixantakoak eginen dira franziako eskoal leguzietan funtsian Laborariek soberapa perreria badutela egiteko Alde batetik eta abestetik Inguramenaren zaintzeko Neuri, Zorro, Zegia, Kesarriak zesteela Olidute xalatuko Goizeko sorseketerita egoiti Goiz guzian, Paueko karriketan ebiliko dira Goiz unarian prefetura entzienera telzeko Hor orleskalitzabat resibitua izanenda Gizantako Eta, aste hartuntan, jakinaraziko du Espainiako auzitegi zitegi konstituzionalak, elduden egandian, Katalunian antolatu duten konsulta, baimantzen duen, debekatzen. Kataluniako erri konsulta hau, eredutzat edo etxemplutzat hartuleik, bizkaian, arrankuriagako errian, erri galdeketabat, egin zuten egandian, galderak eginez independanziari buruz, sortzion eta amost erritarretarik bat baino gehiago bostkatu dute, eta hauetan eguneko kasik larogoita amaja independentsiaren alde, agertu da eskollegiaren independentsiaren alde gure eskudago mogimenduko Angel Oierbidek txalotu duen erri konsulta gure eskudago bultatzen duen da jarrera bat, eta gukusten du, ato e, izalatuzana, eta atoko haute zontitan e, izalatuzana izantzala barrankudia dako jarrera, hau da hitz hartzeko, naia eta erabaki naia, ezta? da, da atzo normalitatea. Ikusi normaltasun na ikusi zela, ezta? Normala da pertsonak hitz hartu nahi izatea. Normala da pertsonak erabaki nahi izatea. Normala da protagonistak nahi izatea. Normala da herritarrak eh erabakien boterea hartu nahi izatea. Hori da demokraziaren esentzia, ez da, azken Azkenian. Eta azkenen datorren hastean ez ja igande honetan Cataloñan gertatuko den ikus molde ikusmo horretatik ikusten du ezta normala da eskatolianko herritarrek igandean eingo ultena eta gure iskula b erabakitzeko duo kerraba kitseko eskubidea aldarrikaziko mosaika hondibaten eraikitzera tedie egiten du la donostiako suriola ondartzen gutienes bozmila presiona igolikatuak dira Enpresen uh, transmisioa edo sorzia indartzeko baiionako marketaliza edo komerziogamaka bilkurak egiten ditu Euskal Herri barrene aldian Siberoan ikusten al da lana handi bat egiten dela, ez bada enpresa berririk sortu azken den hotan atik enpresa andana bat arra hartua izan da bereziki komerziotan maitenpaia ko Herialkargoa odaz batasun ekonomikoak eta enpresa mintegiak lan azkar bat emaiten die XBUan enpresak laguntzeko instalatzen e enpresen transmisioa segurtatzeko. Azken denboetan, mauleko komerzioetan izan die cambiamenak. Eta usu ikusten malin bada erreretelat joiten delaik komerzioa zerazia ez da ez solakoike izan. Lau komerzioetan, Ara hersalia kison dielakoz eta audela lau emaztek gazte. Horeke ikusten du xibuan badela nahikunte eta alkartasun azkara, funtzian clef eta clégen Bidez, baionako comercio cambiak dionaz, xibuandia hobekienak ebilten. Comercio cambiako Mila aibar. Ici les porteurs de projet en sous le sont très et en même très dira. Enpresa arrajarsknauuzidia si horrek era nahi du enpresan geua de, seggurstatatui dela. Vol de, de la so dejan sur place. XBan si badan nahikunte azkara ekonomian segortatzeko. Eta geida badi enpresa ederak hebe. Hi une solidarité ki se fait via le clef ou via le clèj. Alkartasuna Cartasuno e bada, clef eta klejaikin. Xibium da jobekiena ebilten, pero gait hammerbat jenteken, shoa esartendi chez les bacochetta. Horrek du egiten teneskoalde hunen abiaztasuna. Finalement la richesse de ce territoire. Odas e riel cargoa eta cceia que lo mercatalitza gambara courbi l'etique de reikitsanitu, isth la tubiria Parise, Bordale eta Pauekuazgain, Euskaletxe berri bat sorzena dida, Marseleana, proiektu berri berriada eta bementuz ikerketa lan bat ere manen dute, Marseleandiren eskualdunen atsemaiteko, hortazgain Euskalazko kurtsuak ere abiatuko dituzte, elduden urteari begira aldiz, xail desberdinak sortu nahi dituzkete, dantza, kantua eta konzertua kere antolatuko dituzte, arduradunetarik batek esplikatuko dauku proiektua, sorzeketaritako berri xailiana, Kirolak Eibarrek beste balentribat Espainiako ligako lehen mailera eta orten iganden futboleko euskal taldeak berri zirabatizidu barda, jaio bailekano taldearen zilaian, iru eta bi Eibar behatzi garen da selkapenian, bilboko atletik amabigaren eta donostiako erreala argun gaizki, ogoi eta ik emeetzi garen, orta Diago Barraxate trebezaila kanporatu. Garatenian atzo, partida bizikiedera, 15 baten diferentziareken trenkatu dena, monzondartz eta eskuraren alde, berroita amak, berroita behatzi, irabazidute agirre laskanoren kontra, bi oren uh, pasaz, bi oren eta ameka minutaz, aizan eta eldu denazte lehenian, zuruet palomez, holtzomendi, osafrenen kontra. Nazioerteko berriak orai eta ukranian, egoeraren gonkortasuna galaraztia, leporatzen dio Washingtonek, Moskuriak. Altsatoen edo e-rebeldean garaipena unartuzuen Moskuk igandea ratxian berian, izan baitziren hautezkundeak e, Ukraina eki aldean Wasintonek salatzen du Minskeko akordioak urratzen dituela Moskuk Estatu batuetako sekuritate kontseiluko bozera mailea ere keskaturik agertu da Eruxiak, soladoak eta militar tresneria igortzian dituenean Mugarat Buruz Gero futbolan nazioarteko Afrikako kopa, yukatuko da urtagilaren amazazpitiko txailaren sortzirat Futboleko Afrikark Konfederazio ak hori aierazi du be galdera batekin nu hoote uh, larun batte usten dako EPA magokoari pozizio argi baten uh, emaitekoxapelketa errezibittu behar lukean egialde unek galdegina zuen eta agibelattzea izan zadin edogibelatu izanza ebolaren gatik eta aurten mendelaurden bat badu Berlino asia dessegintzela Europako batzordeak Nire Europa mila eta laton eta bederattzan eta bihar horgelako Europa nahi Dut, izeneko jardunaldiak antolatzen ditu Alemaniako iriburuan igande arte Ogoi garen mendeko gertaera gagantzitsuenetarik bat gogorarazteko hainbat ospakizun izanen dira